Ти оглухлий почув, спам'ятайся, не вбивай сам себе, о народи мій. Зникли за воротами кафи купці, яничари, мубашири. Подався меддах Омар, високий і величний, на карантинну слободу, де зупинялися поломники, що поверталися з Мекки. Сонце пекло неповесняному. Поблякли тополі біля північної Кавської стіни, вмирало на пустерях зблякле будяча, крушились під ногами курай і сухі віники та мариску, репалась глибка земля і ледь сльозилися фон. Лише при вході в північні ворота зеленів розкішний самотній платан. Пишався буйною кроною, над зубчастим муром і манив у свою тінь змучену спекою людину. Цей буйний платан привертав увагу місцевих жителів, паломників, невільників, що тягнулись журавлинними ключами з ринку на галери, турецьких дервішів, ордену Хаджі-Бекташа, які заснували на околиці міста Такіс, примітка Хаджі Бекташ – монах, який заснував орден дервішів-бекташів. Такіс – дервішський монастир. Певно, не один з перехожих задумувався, ховаючись в тіні дерева, про вічні життя. Не одного бадьорила безсмертна живучість південного богатиря. І Чабан, можливо, складав пісню про мужнє дерево, що витримує суховії, спрагу і безжалісне палюче сонце. Зупинився біля нього меддах Омар, довго придивлявся до зухвалого дерева і гірко посміхнувся в задумі, бо мало хто знав, що цей батор мертвий, що серцевина висохла, і коріння давно перестали тягнути глибинну вологу. Хто ж міг знати, що плющ, якому природа присудила повзати по землі, непомітно всмоктувався в пори дерева, хитро снувався тоненькими жилами по стовбуру до самого Верховіття. День у день висмоктував соки, поки уп'явся мацальцями в корінь, а тоді запишався, забуяв, Розпустивши листя по чужих гіллях, та не сідають на нього ні бджоли, ні метелики, Ба навіть сарана не їсть його, цупкий і ядучий. Він зеленіє, поки струхляве коріння старого дерева, роз'їдене плющем, Доки воно звалиться і вкриє паразита своєю порохнею. Над Рано почалося цього року літо в Криму. Шовковиця обсипалася, недоспівши, виноград не зав'язався. Попадали жовті персики, величиною зліщиновий горіх, вітри. Не наганяли на небо ні одної хмаринки. Достиг ячмінь, ледве покривши собою сіру кам'янисту груду, і розвіялося половою не непроса, а в черні налетіла в Кавські степи сарана. Вийшли селяни з кетменями копатерової, вийшла процесія сіросукманних дервішів, несучи в калачикових баклагах священну мекканську воду, і стояли всі безпорадні, дивлячись, як довкола погибає життя. Серед натупу жінок, які в розпачі вже не дбали про те, щоб закривати визволені тривогою обличчя, стояв сивобородий чоловік у білій шалмі і сірому бурнусі. Тяжка скорбота тянилася в його очах. «Кара Аллаха, за гріхи наші! Отак чорніє і стогне земля, коли йдуть правовірні війська в чужі краї!» – мовив сам до себе. І повернули до нього голови люди. А дервіші, що стояли остронь, підступили ближче. Такий же шум тоді несеться над землею, і так само лунає плач жінок та дітей. Різко підвів голову один з дервішів. Зателіпалася срібна серга у вусі. Він підійшов до Медда зарослий і босий. Смиренні очі зайшлися гнів. Чи не покинула волосся розуму твою голову, старче, що накликаєш нам кару християнського бога за джихад, примітка дніх джихад, священна війна проти. І хто ти такий? Та, видно, мусульманин. Тож як ти міг забути слова пророка «Під рай той», хто загине на полі бою з геурами. Але сказано теж у сьомій сурі Корана. Отче, відповів спокійно медах Омар, в сурі пророчій, скільки сіл ми марно погубили. Якщо ти знаєш Коран, хай осінить на світло єдиноправдивого вчення. Посмиреннішили очі Дервіша, то, згадай слова пророка, «Ми покажемо наші знамення у всіх країнах, поки вони не зрозуміють, що це правда». Але друга сура, благочестивий, сура Мединська гласить, «Говори тим, які пишуть писання своїми руками, а потім кажуть, це від Аллаха, бо знамення, про які ти говориш, несуть наші воїни і вазов, і в Багдад, і там, і там чорніє земля від наших ратників, як кавський степ від сарани. Скажи мені, яка ж війна священна, проти християн чи проти єдиновірних мусульман? Задрежав посух у руці дервіша, а жінки з тривогою і надією дивилися в розумні очі Аксакала що скаже він ще? Може, це прийшов до них віщун горя або радости? Примітка Аксакал. Сивобородий, шанована людина. Глянув Омар на зажурених матерів, сестер і дочок воїнів, що віддали або віддають життя за високий поріг над Єфратом і Доном. Жаль, закроївся на губах, мовчав старий повів очима на проповідників священних воїн, зло снуло ним, і розповів він дервішам сон пророчий. Примітка «Високий поріг» – висока порта. «Високий поріг» – султанський уряд Туреччини. Приснився дивний сон султанові Амурату під стінами Багдада. До лазини нібито підійшов ніж щоб зрізати її. А лозина відіслала його до іншої і ще побачив по дешах у вісні шулік, який їли падаль, виргали і знову їли, і гинули, обжершись нечистю, — покликав